Кисла міна, такий наглий від'їзд Щось нараз Попсувалося в палаті Прямо втеча Ось бачите, пане Хмельницький, Я вам добре порадив Спіть же собі спокійно А я їду зараз таки Бо знаю, що графиня затривожиться Як не прийдете на обід Вона між нами кажучи Таки привикла вже до вас Стиснув руку Хмелинського і вибіг За хвилину його сани Пересунулися липовою алеєю Що бігла від двора у поле Хмелинський зостався сам. Тріщали сухі дрова у великім кахливим коменку, і тихо тикали всякого рода годинники, котрих доктор був знавцем і любителем, і котрих мав доволі велику і гарну збірку. Хмелинський потонув у думках. Ціле дотеперішнє – недовге, а вже багате в усякі пригоди життя пересувалося перед ним живими образами – Батьківська хата, тихе подільське село, і добре, все заклопотана мати, і молодша від нього рідня виринали перед ним і питалися, що він тут робить. І гімназія, і товариші, здебільшого такі бідні, як він, вітали його в тих тихих, достатних покоях. О, як ти спанів, так недавно сиділи вони на шкільній лавці, а нині навіть не знають, де хто з них подівся. Кількох померло. Бракло сил, щоб перебути студентську біду, а йому якось поталанило, покінчив науки за границею, відбув рік військової служби, став офіцером і попав на знамените місце агронома в багатої і гарної графині. Агронома, власне, директор Дібр, хоч ще цього титулу не мав, але дійсно був ним, бо графині нічого без його відома і без його поради не робили і не так тішився матеріальними успіхами, як більше надією, що буде міг багато доброго зробити і для графині, і для селян. Поведе річ так, щоб був, як то кажуть, і вовк ситий і коза ціла. Може, за його прикладом і інші підуть, і почнеться нова доба в господарці в краю, в котрий він довгих літ попав на мертву точку, і ніхто не може його з тої точки наперед пхнути. Повінь, важка недуга і панна Марія. Тут ясні образи покрилися якоюсь романтичною мрякою. Це ж романтика, це епізод, котрий не в'яжеться з його реальними планами, навпаки, відтягає його від пильної і тверезої праці. Цей епізод треба би усунути з поеми його життя. І Хмельницький почув, що не може того зробити, не має прямо відваги. Хоч і бачить, що його любов безнадійна, але все він таке близько неї. Буде агрономом, буде господарювати, парцелювати, буде себе дурити. Так доки вона не віддасться, а може, й довше. Може, вона стане паною маєтку графині й залишить у ньому вірного і досвідного агронома. Нараз з'являється граф Адольф, стріча на сходах і всьому край. Хмелинському було ясно, що повороту до Паньковець для нього нема. Не можеш графиня вибрати його, зриваючи з своїм первим братом, а для обох їх місця під одним дахом нема і бути не може. Доктор, він теж не всесильний. Обида остається обидою, і її треба якось змити. Так не йде. Над тим подумають, у купі дядько і не біж. Як дивно, що він знайшов якраз тепер того забутого дядька. Пригадує собі, що мати згадувала колись про нього, як про виїмкового, талановитого і гарного чоловіка. Але потім цей дядько кудись подівся, і в родині забули про нього. Аж на раз доля звела їх докупи, і то в таку прикру хвилину. Доля зажартувала собі з них, звела, щоб знову розкинути у два боки. В панківцях лишиться графиня, доктор, пана Марія. Будуть видатися щоднини вести з собою тих щирі розмови, деколи приїде отець-декан, деколи пана Марія зайде на приходство, і, може, може, часом згадають і його, Хмелинського, котрий піде собі шукати іншого місця, привикати до інших людей. Але її не забуде ніколи. Панна Марія, Марійка. І Хмелинський підвів очі на стелю. Більше про ніщо не хотів гадати. Годинники тикали, сухі дрова в куменку тріщали, вітер зривався, і шуміли високі липи кругом старого двора. Федьку гони, сказав доктор, минаючи липову алею. Федько цокнув на коні, і вони помчали, як вітек. Докторові було спішно. Колись молодим він умів ждати, умів серце взяти в свої жмені і казати йому «мовчи». Та що з того мовчання вийшло? А тепер він не той.